Kapitel 12 Jehova sendte nå Nathan til David. Han kom da inn till ham och sa til ham. Det var to menn i en by. Den ene var rik, og den andre satt i små kår. Den rik hadde en stor mengde sauer og kveg, men den som satt i små hade hadde ikke annet enn et eneste lite søyelam som han hade kjøpt. Og han holdt det i live og det vokste opp hos ham og sønnen hans, hos dem alle. Det pleide å spise av brødbiten hans, og det pleide å drikke av beger hans, og det pleide å ligge i hans favn, og det ble som en datter for ham. Etter en tid kom det en besøkende til en rike mannen, men han fikk seg ikke til å ta noe blant sine egne sauer og sitt eget kveg for å gjøre det i stand for den veifarene som var kommet til ham. Han tok da småkorsmannen Søylam og gjorde det i stand for mannen som var kommet til ham. Da blusset Davids vrede voldsomt upp mot mannen, så han sa til Nathan, «Så sant Jehova lever, den mannen som gjør dette fortjener å dø, og søye lamme skal han erstatte med fire, ettersom han har gjort dette, og fordi han ikke hadde medvink.» Da sa Nathan til David, «Du er mannen. Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Det var jeg som salvet dig til kong over Israel.» Og det var jeg som utfridde dig av Sauls hånd. Og jeg var villig til å gi deg din Herres hus og din Herres hustruer i din favn, og til å gi deg Israels og Judas hus. Og hvis det ikke var nok, var jeg villig til å gi deg mer av slike ting såvel som av andre ting. Hvorfor har du foraktet Jehovas ord ved å gjøre det som er ondt i hans øyne? Heltitten Uria slo du ihjel med sverde, og hans hustru tok du deg til hustru. O han drepte du med Ammon sønnersverd. Og nå vil sverde til uavgrenset tid ikke vike fra ditt hus, ettersom du foraktet mig og tok etitten Urias hustru, så hun din hustru. Dette er hva Jehova har sagt. Se, jeg lar ulykke reise sig mot dig fra ditt eget hus, og jeg vil ta dine hustruer for øynene på dig og gi dem til din neste, og han kommer i sanne til å ligge med dine hustruer for denne solens øyne. «Du handlet i det skylte, men jeg for min del skal gjøre dette framfor hele Israel og framfor solen.» David sa nå til Nathan, «Jeg har syndet mot Jehova.» Da sa Nathan til David, «Så la Jehova virkelig din synd gå forbi. Du skal ikke dø. Men fordi du avgjort har handlet respektløst over for Jehova i denne saken, skal din sønn, han som nettopp er født deg, visselig dø.» Deretter gikk Natan til sitt eget hus. Og Jehova slo så barnet som Urias hustru hadde født David, slik at det ble sykt. Og David begynte å søke en sanne Gud for guttens skyld, og David underkastet sig en streng faste og gikk inn og la sig på jorden for natten. Da stilte de eldste i hans hus seg over ham for å få ham til å reise seg fra jorden, men han ville ikke, og han spiste ikke brød sammen og det skjedde på den tjuende dagen at barnet til sist døde. Og Davids tjenere var redde for å fortelle ham at barnet hadde dødd, for de sa, «Se, mens barnet fortsatt levde, talte vi jo til ham, og han lyttet ikke til vår røst. Så hvordan kan vi si til ham, barnet har dødd? Da kommer han sikkert til å gjøre noe ondt.» Da David så at tjenene hans visket seg imellom, begynte David å forstå at barnet hade dødd. David sa derfor til sine tjenere, «Har barnet dødd?» Til det sa de, «Han har dødd.» David reiste sig så opp fra jorden og vasket sig og gned seg inn med olje og skiftet sine kapper og gikk til Jehovas hus og kastet seg ned. Deretter gikk han in i sitt eget hus og ba om mat, og de satte straks brød framfor ham, og han begynte å spise. Da sa hans tjenere til ham, «Hva betyr dette som du har gjort?» «Mens barnet levde, fastet du og gråt uopphørlig for ditt skyld. Men så snart barnet døde, sto du opp og begynte å spise brød.» Till dette sa han, «Mens barn enda levde, fastet jeg og gråt uopphørlig, for jeg sa til mig selv, «Hvem vet om ikke Jehova viser meg sin gunst så barnet får leve?» «Nå som han er død, hvorfor skulle jeg da faste?» Er jeg i stand til å bringe ham tilbake igjen? Jeg går til ham, men han vender ikke tilbake til meg. Og David begynte å trøste sin hustru Batseba. Og han gikk in til henne og lå med henne. Med tiden fødte en sønn, og han fikk navnet Salomo. Og Jehova elsket ham. Han sendte derfor bud ved profeten Nathan og gav ham navnet Jedidja for Jehovas skyld. Og Joab fortsatte å kjempe mot Rabba, som tilhørte Ammons sønner, og inntok så kongedømmets by. Da sendte Joab sendebud til David og sa, «Jeg har kjempet mot Rabba. Jeg har også inntatt vannbyen. Och nå, kall sammen resten av folket og slå leir mot byen og innta den, for at det ikke skal være jeg som inntar byen og mitten navn som man nevnes over den.» Da samlet David alt folket og dro til Rabba og kjempet mot byen og inntok den. Og han tog så kronen av Malkams hode, den hade en vekt på en talentguld, samt edelstener, og den kom på Davids hode. Å bytte fra byen, det som han førte ut, var meget stort. Og folket som var i den, førte han ut for å sette dem til steinsaging og til arbeid med skarpe jernredskaper og med jernøkser, og han lot dem og slik gjorde han med alle de byene som tilhørte Ammon sønner. Til slutt venter David og alt folket tilbake til Jerusalem.